Track 38. Ja, okay. Jetzt habe ich aber noch eine letzte Frage. Darf ich? Wenn es nicht zu lange dauert. Nein, nein, nur kurz. Wo kann sie sich denn am besten über Arbeitsplatzangebote informieren? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie kann in unserer Stellenbörse im Internet nachschauen. Wir haben aber auch eine Hotline, die ihre Freundin von Portugal aus anrufen kann. Das Hotline-Team beantwortet dann ihre Fragen. Sie kann dort auch Informationsmaterial bekommen oder man vermittelt sie zu einem persönlichen Ansprechpartner im Europaservice. Aha, interessant. Könnten Sie mir die Telefonnummern geben? Die weiß ich jetzt nicht auswendig. Sie können auf die Homepage des Auswärtigen Amtes gehen. www.auswärtigesamt.de. Da steht alles und zwar unter Willkommen in Deutschland und dann unter Lernen und Arbeiten. Aha, äh, Entschuldigung, Auswärtiges Amt mit AE und ein Wort? Mit A-E ja, aber ein Wort nein. Auswärtiges Minus Amt. Okay, danke. Ja, und die Stellenbörse? Da wäre es natürlich am besten, wenn Sie auf unsere Homepage oder auch auf die von EURES gehen. Dort finden Sie alle Daten. Entschuldigung, Ihre Homepage. Können Sie mir kurz sagen, wie die heißt? Ganz einfach. www.ba-auslandsvermittlung.de. Da gehen Sie am besten auf Sitemap. Dort bekommen Sie den Überblick über alles. Super. Ja, und Eures, was ist das? Also seien Sie mir jetzt bitte nicht böse. Geben Sie einfach Eures, E-U-R-E-S, bei Google ein und klicken Sie sich dann dort durch. Dann bekommen Sie alle wichtigen Informationen. Ähm, übrigens kann Ihre Freundin dort auch alles auf Portugiesisch lesen. Wir müssen das Gespräch jetzt wirklich beenden. Ich habe noch ein paar andere Anrufer in der Leitung. Ja, natürlich. Vielen Dank für Ihre Mühe. Nicht zu danken. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.